Retro evolución, retroevolución, programa de charla, Radio de charla para Radio Phoenix B, Phoenix B, cara adiante, cara retroevolución, retroevolución. Se benvidos a unha edición máis de Retroevolución, como sempre aquí en Radio Filipín atraveso través do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a través de internet. Lembrar que este radio emite dende a primeira tempada a Retroevolución e ímos es escomezar dun modo un tanto industrial. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. así soaba de industrial e de mecánico este Blanco de Fuerza 2, un tema que aparecía fai moitos anos, no ano 1991, nun recompilatorio feito polo selo Linea Alternativa do Grupo Esplendor Geométrico, un grupo que xa cumple de 35 anos e que segue en plena forma un grupo que para min é o máximo representante e o millor grupo de música industrial da historia por diante de outros como SPK ou Throbbing Lister. Para min a maxia de esplendor geométrico é distinta, e diferente a os dos demais grupos, aínda que non sexa algo que sola soas, perdón, é escoitar isto Atrapa e aínda que penses que non ten moitísima caridade, como digo edituse no 91 nun doble caset enumeerado a de cincocents copias nunha caixiña que por sorte eu posúo e que pois dábanos unha idea do avance que fixo o grupo ata ese ano 1991 que xa levaba 10 anos 11 de andadura como sempre un grupo moito máis valorado fóra do estado español que aquí dentro pero eles nunca baixaron a garda e sempre están ofrecendo traballos máis que interesantes Moito máis casi industrial, si cabe este, el frente avanza, rítmica, repetición, e sons industriais era o que nos ofrecían e nos siguen a ofrecer esplendor geométrico. uns esplendor geométrico que actualmente está integrado por Arturo Lanz e Saverio Evangelista. Arturo Lanz é o único supervivinte aos comenzos de esplendor geométrico. Os comenzos eran con Arturo Lanz, Gabriel Riaza e Juan Carlos Sastre. Este último foi o primeiro en salir e Gabriel Riaza xa tamén fallanos deixou a formación por mor de converterse ao islán e parece ser que non é que renegue, pero semella que quere esquencer todo o pasado, que tivo con esplendor geométrico e a música industrial, algo que él quererá facer, pero que nos ois sempre que vimos o nome de Gabriel Riaza, o misturaremos ca música industrial e con para mí un millor grupo industrial de todos los tempos que non é outro que esplendor geométrico, no que estamos a facer unha pequena homenaxe xa que se cumplen 35 anos da formación do grupo a atraveso deste doble casete que posteriormente eh, se pode atopar en CD baixo outro nome con máis temas en caixas de 4 CDs por exemplo, pero que aquí estamos cas grabacións pasados das grabacións orixinais en casete É un gran recompilatorio é, que fainos unha idea como dixen antes do avance e non tan avance decir da liña que tivo esplendor geométrico o longo de todos estes anos axenos as modas axenos as discográficas axenos a todo fixeron sempre o que quixeron e cando quixeron dai que a súa reputación pois chegue a moitos grupos eh, que tiveron tamén éxito e que tamén pois non lhes importa eh, recoñecer a súa influencia como é o caso de Panasonic ou de Apex Twin a verdade é que se escoitas a súa música así si que notas que o legado de esplendor geométrico chega moito máis alá do que moitos poderían creer Pero imos a seguir escoitando máis temas deste 10 años de esplendor doble casete xa agora en CD, como digo, de esplendor geométrico. <risa> Chamase este tema de esplendor geométrico a moito máis rítmico cos anteriores, pero a sensación é a mesma repetición, obsesión por os sons máis industriais que están de fondo, os ruidos. Esplendor geométrico saliu ese nome de un poema dos futuristas de principios do século XXI E Eles marcaron esas pautas aínda que moitos non os creamos os reales precursores os realmente perdon precursores da música industrial pode dería decirse que xa teñen máis dun século un século vinte o principio no que os futuristas decierran coridos das máquinas. Os ruidos das fábricas formarían parte dos soignidos habituais e cotidianos de todos nós e que tamén podían transformarse en música. E a verdade é que moito do que dixeron no plano musical cumpliuse. Un exemplo é este esplendor geométrico, pero habería moitos máis. Como digo, este francotirador con moita máis rítmica cos anteriores, pero totalmente imprescindible, como imprescindible é realmente todo o doble casete, que no ano 91, línea alternativa, un selo independente, editou esa doble casete, 10 años de esplendor, no que facía un repaso da discografía ou millor dito nos daba unhas pautas a seguir si queríamos coñecer ao millor grupo verdón de música industrial que non é outro que esplendor geométrico recoméndóvolo que escoitedes este doble caseette para que vos vosicies neste tipo de música e sobre todo na música de esplendor geométrico. <risa>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 seguro nuestro porvenir rematamos esta viaje polo doble, case 10 anos de esplendor de esplendor geométrico sen dúbida ningunha un recompilatorio eh, que non é que sexe un recompilatorio exactamente porque moitos dos temas non aparecen en discos, de, en LPs CCs anteriores do grupo, pero sí que nos dá unha idea da potencia, da forza e de o que é a música industrial pois en todo o so seu esplendor e nunca mellor dito seguimos aquí en retrovolución despois de escoitar a esplendor geométrico cous seus trallazos e música industrial estamos aquí grazas á Radio Filispín atraveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén agora a atraveso de internet tamén Lembrar que en podcast podedes baixar o programa Cando vos queirades E así O podades escoitar Cando millor os veña <SILENCIO> Twin. Como estamos a facer nesta nova tempada de retrovolución Imos a falar de un álbum que sentou as bases da nova electrónica nos anos 90 E que coido que chega ata actualidade Trátase de Select Ambient Works 8592 de Apex Twin Un alias un de tantos que ten Richard D. James o chamado no seu momento o Mozart da electrónica porque xa desde moi novo empezaba a facer música de feito eh, parece ser que entre os 12 os 14 anos non lembro exactamente ben recaláronlle un sintetizador el abriu no e montou no a seu xeito a sua maneira como el quería que soase tamén conta a lenda que este álbumes Select Ambient Works 8592 pois a cada a, a unha época compositiva pois, referente a eses anos entre 8592 este último dato a verdade non sei se é realmente verdade ou non pero en calqueira caso a verdade é que este álbumen é unha alfalla da electrónica que coido que sigue sendo esoando actual e que será para moitos un referente estupendo. O tema este que acabamos de escoitar, Erio Spam, é unha mezcla, unha mistura para min perfecta entre a IDM, o techno e os sons máis ambientais, porque todo eso é o que podemos encontrar no álbum. Outra delicia sintética que podemos atopar no álbume Select Ambient Wars 8592 a cargo de Richard D. James ou máis coñecido por Apex Twin Un álbume, como dixen antes, que como outros que estamos a poñer nesta tempada como referente, un álbume referente da nova electrónica Que xurdiu a partires dos anos 90 e que non ten ningún tipo de desperdicio. Unha Affectwing que si lembrades comentei que é dos que recoñece a influenza de esplendor geométrico, geométrico per esplendor geométrico na súa música e a verdade é que pode que nos temas que acabamos de poñer non se reflecte tanto, pero é verdade que. Ten influencias do grupo madrileño esplendor geodemétricos en dúbida a ninguna. dose de tecno inteligente e bailable con a súa dose tamén de sons ambientais como digo o álbume referente xa da música electrónica dos 290 cara aquí ata o século xa XXI e, sen dúbida algunha un traballo como este, Select Ambient Works 8592 a cargo de Apex Twin que Se ben é unha persona xa de culto dentro da electrónica, tal vez a xente o lembre máis polo seu mítico tema e vídeo Canto Daddy, donde a electrónica máis abrasiva aparecía e un vídeo donde él, a súa cara, estaba sempre en todas os persoaxes que salían no vídeo. Pero aquí, tal vez, é a cara máis amable máis tranquila de Afex Twin e imus a rematar a viaxe por este imprescindible Select Ambient Works 8592 co tema extal Matamos a viaxe por este Select Ambient Works 8592 do músico Richard D. James aquí baixo o nome de Apex Twin porque ten máis o máis coñecido Apex Twin, Apex Twin perdón, pero tamén outros como Polygon Window no que a súa música tamén é moi apetecible como digo, o álbume editouse no ano 92 e penso coido que é un imprescindible dentro da música electrónica xa non so dende os anos 90 a esta parte senón que coido que da música pois electrónica de os últimos 30 anos faise pois un álbume non só apetecible, senón casi de obrigada escoita para todos aqueles amantes da electrónica. E xa, amigos, casi sin tempo estamos chegando ao remate do programa por hoxe. Só so, dous dous grupos, dous artistas, esplendor geométrico, geométrico, perdón, esplendor geométrico e Apex Twin, pero valla dous pedazos de grupos e de artistas. Como sempre, Lembrarvos que retrovolución está aquí grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que a traveso do 93.9 da FM emite dende Ferrol e tamén agora xa dende fai un tempo, un sano xa a traveso de internet. Se non queredes escoitar o programa cando se emite, pois xa sabedes o que tedes que facer. De e desaibox, baixades os podcast e escoitadeos cando vos queirades e lembrar que eh, radio a radio de internet dende Valencia, emite retroevolución dende a súa primeira tempada que xa próxima estará a entrar nesa segunda tempada de retrevolución Pasa o tempo e aquí xa estamos na quinta tempada e nada máis unha aperta de que ao próximo programa e un saludo de vosso amigo Chorbi Radio e como sempre ainda que non o digo moi amiudo moitas grazas por estar aí detrás do PC ou detrás da radio para escoitar este programa nada máis unha aperta Petroevolución, petroevolución, petroevolución, programa de chorro Radio programa de short... para Radio spin, spin cara diante, cara en cara atrás, descoita, descoito petroevolución.